Якось пройшли повз неї, тому що, навпаки, відповідальність підсилювали. «Митю», – сказала Като у трубку, – «я до Андрія». Вечері сам. У сім'ї дотримувались пристойності. Підтримувався навіть сексуальний імідж. Усе це було доволі легко, а головне – цікаво. «Мені приїхати?» – з цікавістю спитав чоловік. «Ні» але у випадку чого я подзвоню. Цілуємось, Като посміхнулася. Поки так, сказав Митя. Андрій мав втомлений і заклопотаний вигляд. Юшкова на кухні поставила тушкувати м'ясо. Встигла освоїтись і придивитись. Стіл у вітальні був накритий катеною запискою. Замість коктейлів і закуски Андрію я їду відпочивати з Марком, «Буду через тиждень. Якщо можеш, не телефонуй Юшкові. Цілую твоя Катя». «Тебе ж просили не телефонувати», – сказала Като повільно. «Обставини», – Андрій розвів руками. «Давно», – запитала Като на вмання. «Та вже біля року», – винувато, але спокійно відповів Андрій. «Всі подружки по парам!» – сказала Като, бо кричати «А як же я вже?» не було сенсу. «Воювати проти Марка підеш?» – запитала Като. «А є сенс?» «Ну тепер нарешті не задурно!» – Като розгнівалась на себе. «Адже все правильно. Якщо ж бурнути велике кохання в кущі, то не варто чекати нового вражаю». Андрій дивився на неї, і погляд був твердим, як завжди. Запитати, чи пам'ятає? Що пам'ятає? Образливу ніч після Маркового весілля, коли Като врешті впустила його, у повному розумінні цього слова, просто впустила, як сторонню людину, в якої був постійний проїзний. Покатався – виходь. У транспорті не живуть. Гуренці Андрій огидним тремтячим голосом запитав, щось було не так? Просто не так, відповіла Като, хоча мала б змовчати. Більше не приходити? Вона похитала головою. Ні. От так завжди спробував пожуртувати він, і Като вдячно припала до його грудей. Андрій був вищим і міцнішим за Марка. З ним дуже зручно було стояти. Тепло. І по-справжньому. Через рік Андрій привіз фотографії улюбленої печери. Це було найдорожче в його житті. «Підпиши?» – байдуже попросила вона. «Всі?» ну, «Хоч одну підпиши». Вони тоді сиділи в юшкових на дачі. Дружили трьома сім'ями. Андрій довго шукав ручку. Митя тихо виручив його. Андрій написав, закреслив і ще раз написав: На, але вголос не читай. На фотографії можна було розібрати силует напівголого Андрія поряд з діркою вгорі. Зелень і лисе каміння виглядали досить естетично. На звороті Като прочитала Найголовніша чоловіча чеснота це вірність. Ну, і я буду старатись. «Я кохаю тебе!» Като посміхнулася і побачила руку не тої Каті, яка є лозила по Андрієвих штанях. «Дуже багато помилок», – поцікавився він м'яко. «Та ні, майже немає!» Като знизила плечима. Не та Катя не рахувалась. Нічого страшного. Життя – це одне, любов абсолютно інше». Не ж йому чинцем. Усе правильно. Тільки відрижка з гідкою гіркотою сильно і зненацька зіпсувала настрій. Ще рік Като, борючись за виживання, постійно повторювала найбільше чоловіча чеснота. І серце винувато стискалось. Потім вона просто пишалась і сама собі заздрила. – А ти підеш воювати? – нервово запитав Андрій. – Ще не знаю. – А може йому треба допомогти, попередити? – Насте, – крикнув він, – ти як вважаєш?